Коли йшли наступної ночі, в очі їм різнуло світло прожекторів, що намацувало в темряві пристанційні будівлі. Потім замигало світло трасуючих куль. Подруги подумали, що це кордон. Навіть повеселішали. Може, от-от скінчиться їхня мука, і вони нарешті досягнуть своєї мети? Це була сімнадцята ніч їхнього облукання. Ще звечора вони побачили перед собою велику широку ріку, яка перетинала їм дорогу. Вирішили шукати міст. Ішли берегом ріки в один бік, поверталися і знову прямували назад, а переходу все не було. На світанку подумали, а що як річку переплести? Обидві виросли біля води, плавати вміли почали роздягатися, одежу прив'язали за спину і боязко ступили незнайомим піщаним берегом. Коли ж вода сягнула вище колін, відчули, що швидка течія тягне їх на глибину. Ми ослабли, така течія може закрутити нас, і ми не випливемо, мовила Оксанка. Їх проняв страх, і вони повернулись до берега. З довжнього тягнулися густі очерети, шумів верболіз. Дівчинка залізла в кущі, щоб удень роздивитися, що це за річка. В кущах згорнулися калачиком і заснули. Прокинулися вранці, зірки вже сяяли над головою, срібний ріжок місяця плив річкою, плесо її було широке і темне. Незабаром ранішнє світло розлилося рікою. Виглянуло сонце. Марійка на село підвелася. Посередині ріки бушували вирви. Обом стало ясно, що річку не переплисти. Раптом здалеку пролунав гудок. Скоро за повороту річки показався пароплав. На протилежному березі з'явились два солдати. Сівши в човен, вони стали наближатися до місця, де сиділи подруги. Значить, помітили? Ідуть до нас. Серця забилися частіше. Дівчатка принишкли, притиснулись одна до одної. Холодний піт обливав їх личка. Зашумів очерет. Дзентнула коса. Ось воно що. Косять очерет. Один косив, другий носив їх до човна. Незабаром вони відпливли, і знову залягла тише. Сонце стояло вже низько над рікою, і скоро скотилось за горизонт. Ставати їм не хотілося, іти було нікуди. Страшенно діймав голод. У дівчаток не вистачало вже сил боротися з незгодами. Хотілося кинутися в ріку і забути про все. Дві маленькі постаті стояли біля високого, крутого берега ріки. На обличчях можна було прочитати боротьбу із страхом, вітчей і безвихідь, навіть страшнішу за смерть. Немов би, змовившись, обидві голосно зарядали, кликали на поміж своїх матерів. «Давай краще втопимось!» – сказала Марійка, взявши Оксанку за руки – я вже не маю сил. Якщо впіймають, знову битимуть. Ніж так мучитись, краще смерть. Очі подруги потемніли. Марійка перша кинулась в річку. Оксанка жахом побачила, як її поглинула вода, і на тому місці, де вона впала, розійшлися кола. Закричала несамовито. Кинулась рятувати свою подругу. Та ось осьморіччина голова виринула посеред ріки. Її виштовхнуло з води, бо вона вміла добре плавати. Оксанка підбігла до неї, обняла її тоненькими рученятами і почала благати. «Ні, ні, не треба. Так, ні за що віддати своє життя, де ж повинен бути міст. Ну тож давай зберемося силами і йтимо до останнього. Уже що буде, то і буде». Рішуче мовила Оксанка. І дівчатка пішли в напрямку якоїсь темної споруди, що бовваніла вдалині над рікою. Бідолахи настільки ослабли, що майже не тримались на ногах і ледве рухались берегом річки. Голодна смерть крокувала поруч, зазирала у вічі. Врешті попереду показалися ферми мосту. Міст! Зраділи вони. Підійшли ближче і побачили біля самого берега кілька човнів. Та виявилося, що вони на замку. Дівчата вп'ялися очима у міст. Це їхня остання надія. Однак дійти до нього неможливо. Перед ними широка ріка, а там біля мосту порт, де стояло кілька кораблів. Навпроти порту гараж – від якого починався крутий підйом до мосту. А він скільки око сягне, обгороджений залізним парканом. На горі виднілося містечко, внизу шуміла ріка. На той бік її можна було дістатися тільки мостом. Довелось підніматися городами. Біля входу на міст стояло кілька вартових, вони щось гірготали сердито розмахуючи руками. «Що ж робити?» Вирішили повертатися назад. Єдиний вихід – пробратися портом і гаражами. Місяць стояв високо в небі, заливаючи все довкола блідим світлом. Дівчата повзли стежиною, що йшла від гаража до річки, майже не підводячи від землі голів. На щастя, їх ніхто не помітив. Подруги почали підніматися, чіплялись за штахети, що тяглися самісіньким краєчком горба. Навіть найвідважніший не наважився підніматися тут. Але для них це була єдина надія, за яку вони хапалися, сподіваючись врятуватися. Будь-який необережний вигук міг стати останнім у їхньому житті. Рухалися, затамувавши подих, Дісталися нарешті мосту, що, як виявилося, складався ніби з двох мостів. З їхнього боку протягнулися два залізничні полотна, а забетонованою загорожею рухались транспорт і пішоходи. Стіна, що розділила місць на двоє, була груба, нугла зверху і слизька. За нею неможливо було ухопитися. Перелізати через стіну було небезпечно. Могли побачити вартові, які охороняють міст.